Alice în țara minunilor De Louis Carroll Adaptare și dramatizare de Felicia Mărginanu Muzica de Aurel Girogan În țara vrăjită Alice O carte a scris dar eu nunca zmi poveste. Ce poveste? O poveste ca să mă doarmă A fost o dată pe asta o știu. Da? Da, e, o știu. Atunci, da. Se povestește că într-un păreție? Ah, și pe asta mi-ai spus-o ieri. Ieri? Da. Hm. Nu, se poate. E, atunci, pe care să-ți o spun? A, spune mi cu iepurele Care iepure? Vai, unchiule, ai uitat mm. Iepurele alb, cu ochii roșii Cu mărnuși de piele, de căpriță Și cu ceas da, de buzular da da. Da, da, da, da, bine, bine, bine E, se spune că într-o zi Pe când Alice se afla Pe o pașiște În când... Vai de mine, vai de mine, am să întârzii, am să-mi Dar unde mă grăbiți așa, domnule Nu Mă unde mă grăbesc acasă, mă grăbesc, vai de mine și de mine, am să-mi acasă. Locuiești departe? Dimineața locuiam mai aproape, dar am hoinărit prin locurile astea cu grădini de zarzavat și acum am pomenit că locuința mea a ajuns mai în partea cealaltă a pădurii. Nu știți câte ceasuri? Dar ceasul dumneavoastră nu merge? Ceasul meu, ceasul meu, uite, când merg eu... Merge și el. Când fug eu... Fuge da, și el. -a da, dar acum poftim. Uite, uite. Asta de tot. Ce întâmplare, ce întâmplare... Ce întâmplare, ce La întâmplare întâmplătoare, s-a întâmplat din întâmplare, am plecat de la plecare să mă plimb într-o plimbare, să mă plimb într-o plimbare, ce întâmplare, ce întâmplare, pe potecă, pe cărare, și la umbră, și la soare. Din pădure până în zare, drumul cine să-l măsoare? Poate știi din întâmplare drumul cine să-l măsoare? Poate pasul sau compasul, poate ceasul sau popasul, Poate, poate, poate, poate să răspundă cine poate? Poate poți din întâmplare să răspunzi la întrebare, Poți? Drept își spun, nu mă ascund, nu prea știu ce să-ți răspund Nu știu Aoleu, aoleu, aoleu, e târziu, trebuie să mă grăbesc acasă Eu n-am văzut niciodată cum arată o casă de iepure Păi cum s-arate, e, e un fel de mânecă de palton, lungă, întunecoasă și foarte călduroasă Trebuie să fie grozav de interesant dar mi-ar plăcea să o eu A, da? Păi atunci să ne grăbim Dar tot nu mi-ați spus cine sunteți cine e eu? <laughs> ascultă -mi. Sunt un iepure de casă De din cei mai vechi Sunt un iepure de rasă Din picioare la urechi Iepure de rasă Oho, aleasă sunt în epure de rasă, de din cei mai vechi. Dar nu ce sa mă mă va trage de urechi, de urechi. De urechi? Vai, vai! Mânioasă cum e făcut ce o să-mi mai iute, hai, mai iute, hai mai iute, hai mai iute să fugim pe întrecute, hai mai iute, hai mai iute să fugim pe întrecute, hai mai iute, hai mai iute să fugim pe E Nepulina, stai deasus! Uf! Îmi pare că am ajuns. de, chiar aici este intrarea. Tip, ce întuneric! M-avezi niciun fel Oh, ba da, dar nu-l văd pentru întuneric. Ca să-l găsesc, trebuie mai întâi să aprind felinare. Ce cază aveți, domnule iepure? E ca meu! Dar nu mi-ai spus încă cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Alice! Alice, bravo! Ce lumină plăcută e aici, domnule iepure! Se vede bine de tot! Da, se... Aoleu! Aoleu ceasul! Vai de și mustățile mele! Grozava m mai întârziat! Stai! Stai, domnule iepure! Unde fugi? Unde fugi? De ce mă lași singură? Domnule iepure! Domnule iepure! Am rămas singură. Încotro cotros o iau. Pe aici? Pe aici! Mulțumesc! Ce păcat că nu e și unchiul Charles. El mi a spune ce trebuie să fac. Așa e Alice De câte ori are de rezolvat o problemă și nu știe ce să facă Vine să mă întrebe Unchiule Charles, ce să fac? De data aceasta însă, Alice avea de rezolvat o problemă cu totul neobișnuită Se afla într-o sală mare, mare cu o mulțime de uși Degeaba sunt toate încuiate ce să fac? Ce să fac? trebuie uita, o măsuță de sticlă și pe măsuță o cheiță. Ha! Ce frumos sună! Trebuie să fie de argint, ba nu, de aur. Dar cheița asta nu se potrivește la nicio ușă. E prea mică. Ar trebui să fie pe aici o ușă mică, o ușiță. O mușiță potrivită la cheiță. Ha, uite -o! Și cheia se potrivește, dar asta e atât de mică. Cum o să trec toată prin ea? Poate numai o mână? Poate nu numai capul? Ce să mă fac, unchiule Charles? Ha? Dacă m-aș putea face și eu mică, mică de tot, să mă strâng așa ca luneta în lume mitale? ce e asta? O sticluță, o sticluță pe care nu scrie nimic Oare ce să fie, oare ce să fie Dacă e o sticlă, poate doctorie Dar de ce nu scrie, dacă-i doctorie Dacă-i doctorie, oare ce să fie Poate e o doctorie din care trebuie să iei numai trei picături sau trei lingurițe de dulceață sau trei linguri de supă ce să fac cu ea? ia mă. cine a vorbit? e sticla ești sigură că nu e o travă? nu e odată am băut o sticlă mare cu a travă avea un gust grozav Puteam să jur că e sirop de neră. Numai că după aceea m-am otrăvit și m-a durut grozav burtă. Mamă. ce gust groazav are. Parcă ar fi tartă de cireșe. Tartă de cireșe în sticlă. Nu. Nu e tartă. Parcă e tortă. Nici tortă. Parca e friptura de curcan Nu, nu, e doctorie curată Parca e griș cu lapte hmm, Ce ciudat mă simt Parca mă strâng, mă strâng ca o lunetă Domniei sale piciorului stâng La gura sobei, lângă vătrai <gântări> Capul! M-am făcut atât de înaltă Că am ajuns cu capul în tavan Acum sunt atât de mare că nici vorbă Să mai trec prin ușița cea mică <gântări> vai, vai, vai, vai, vai, ce fetiță mare și plângă! Ba, dacă vrei să știi, domnule pure, nu plâng deloc Nici nu știi câte mi s-au întâmplat de când am merit aici Și asta numai pentru că m-ai lăsat singură ei, te rog să mă ierti, dar am tafuga să mă schimb Nu pot să mă înfățișez ducesei în hainele mele de câmp Și am pierdut o mulțime de timp ca să-mi caut mănușile albe din piele de căprioară și ăsta, evantaiul Nu să se mai înfurie ducesa, că am făcut-o să aștepte Ducesa? E pe aici o ducesă? Grozav de ciudate lucruri mi se întâmpla astăzi Mă întreb dacă nu m-a schimbat cineva în toiul nopții Poate că nu mai sunt ales. Poate sunt alta? Ia să vedem. Poate sunt colega mea, Ada. Crezi că sunt Ada? Ada? A, -a, cum arată Ada? E o fetiță cu părul frumos, pietânat, cu două funbe. Nu, nu ești Ada. Poate că sunt Mabel. E, poate, dar cum arată Mabel? Mabel spune cel mai frumos poezia cu crocodilul Spune-o și tu A fost odată un crocodil, în 2 lunii lui april Să pescuiască pe știptil, intra în nil, în nil, în nil. Știi că Mabel știe bine poezia asta? Atunci tu nu ești nici Mebel. De unde știi? De unde știu. Pentru că poezia asta e cam așa. A fost totdată un crocodil Care-i intrat tiptil, tiptil Să pescuiască peștinil În toiul lunii lui april mm, Da, dar atunci dacă nu sunt nici Mebel, Atunci poate sunt Billy. Billy e noi cel mai bun la geografie. Ia să vedem. Londra e capitala Parisului, nu! Parisul e capitala Romei, nu, nu, nu! Roma e capitala... Lasă, lasă, lasă! Se vede cât de acolo că nu ești nici Billy! sunt totuși Alice! nu mai plânge! Uite ce ai făcut! Din lacrimile tale s-a adunat întâi o baltă și acum s-a făcut un ocean! Pate, ce plutiește acolo? E meu. Ah, nu punem una pe el. Ah, e, e prea Și se întâmplă! fost tot mai mic, tot mai mic. Aruncă avantajul. Uf! Oh, Pina că m-am oprit la timp. Evantajul de la desene. domnule, e N-ai vră și nici nu știu să not. Am să încerc să scap cum pot. e iepure! Unde ești? Nu văd niciun iepure pe aici. Dumneavoastră, în ce direcție îmi atați? Că mie, indiferent, n-am nicio treabă. Dumneavoastră nu mă grăbiți acasă? Nu mai grăbesc acasă. N-am ori fixe de masă. Vorbiți în versuri și ești o poezie cu casă și masă Când pisica nu e acasă, joacă șoareci pe Pisica? Vorbești de pisica în fața unui șoarece? Fețiță, reace Nu mai vreau să te cunosc! Adio! Stai! Nu! Sta vă rog! nu mai de măie, N-am observat că sunteți un șoarece, altfel nu mi a fi permis Pisicile sunt cele mai nesuferite ființe de pe lume, așa să știe. Da, dacă vreți să știi, eu am o pisică foarte cuminte. O cheamă Din. Ea îmi ajută să-mi beau laptele. Dacă ați cunoaște-o, v-ați schimbat părerea despre pisică. Iar vorbesc despre... N-am spus pisică, am vrut să spun pițigoi. Ah, pițigoi? Dar ce legătură are pițigoi cu subiectul nostru? Are. Vecinii noștri uh. au un cățel pe care îl cheamă Pițigoi. Știe să facă o mulțime de lucruri. Prinde chiar și șoare. Am uitat să vă spun că e șoarecal! În șoare! Ce nu plecați. Nu mă lăsați singură, vă cer iertare, mă rog frumos. Nu te meriți, dar fie. Te iert. Uh. Uh. Uite că m ajuns da, la mal! Da, ce frig Ce hainele mi să facem dat un în foc să ne uscăm! Două vreascuri, trei surcele chiet, chiet, chiet. S-au aprins în lume stele chiet, chiet, chiet. Trei surcele și o iască Focul nostru o să crească Și din vreascuri și din lemne chiet, chiet, chiet. La căra ne face semne chiet, chiet. Focu-i vesel și ghiduș, ne și jucăuș. Și mi-l ține de grumos, Un voinic, frumos, viteaz. Iar ta am sub bolt albastră, Iucrăiasă la fereastră, Ochii stele păr de aur Dar păzită un balaur Ochii stele păr de aur Dar păzită-i de un balaur Toate pierd Acum când vis Ei, a, a dormi. A, m -m. Trebuie să plec. Se închide biblioteca și eu sunt un șoarece de bibliotecă. Dacă astăzi eu nu mai pot să schimb cărțile. La revedere. Dacă sa să împrumuți o carte cu povești, poate ne mai întâlnim. La revedere. <gână> Oh, am alzibit. Domnule Șoarece! Domnule Șoarece! Domnule Șoarece! A plecat! Iar a rămas singură. Ducesa! Ah, Ducesa! Vai de urechile a, și mustățile da, mele! Ce-o să-mi facă ducesa pentru că m-am pierdut mănușile mele cele albe din piele de căprioară? Doamnule iepure! Aici erai, Mariana. Du-te imediat și caută mănușile acasă. Jupăneasa, asta a mea, toate le încurcă. Niciodată nu știu unde îmi pune lucrurile. Hai, Mariana, du-te repede acasă. Bine, dar eu nu sunt Mariana, eu sunt... Gura! Du-te și caută mănușile. Decât să dai vina pe să mai bine ai știu unde-ți așezi lucrurile. Mai-mi faci și observație? Hai, hai, hai du-te repede! Bine, mă duc! Poate așa o să observe că eu nu sunt Mariana Cealis. Ce garaghețe ce să faci serviciul unei iepure! Unde să fie mă, la acelea? Nu le fac nicăieri! Ha. În schimb, pe masa asta e o sticluță. Ce-ar fi să Augustin. din eu am început să crească. Cum mai ești aici? Sincer vorbind, m-am cam și să mă fac bamare mare bamică. Vreau să fiu ca la început. Mariana, ce durează atâta? Mariana! Da, de ce e încuiat ușa? Bine, am să intru pe fereastră. A, a, aură! ce acolo? Pet, pet, unde ești? Pet? Aici, în înălțimea voastră, ah. să am straturile comor. Arco. Vine, Bine, ia pet, da. ia uite-te, ce vezi tu acolo sus, la fereastra cea pet? să acolo? Așa. Ce să văd? Văd un braț mm, Grădinar A, să fie cu iertare, eu sunt un grădinar foarte bun Bine, grădinar e. ești bun, dar ești prost ai tu un, un braț, uite, uite, uite, un braț așa ah. de mare Și nu ce caută un braț în casa mea Du-te, du-te și de la afară Eu sunt grădinar și nu portă rel Du-te și faci ce-ți <tiți> pot mă Fricoțul de ce? Da, -aduc să aduc scara Hai mai Sau... repede Trec de-aia Marci, e aici Aici, aici Bravo, ce bine te-am găsit-o Ce-ai găsit-o? O pisică să știi că nu e aici Ba, aici? Mi-a spus o bufniță care... Care bufniță? Care bufniță știa de la o vulpe, care... Care vulpe? Care vulpe știa de la un pui de urs, care... Care pui de urs? Care pui de urs auzise de la un cocostârc? Care cocostârc? Care cocostârc? O văzuse chiar cu ochii lui când din oceanul de lacrimi sărate Stai, stai, stai, stai Pe cine, frate? Pe Alice? Nu se poate. Hmm, asta înseamnă că nu e Mariana. Hmm. Și eu care am trimis-o după mănușile mele. Ah, ce distrat am fost! Ce hmm, distrat dacă alesi numai după distracții, ai putea să fii și tu mai serios? Oh, leu. și Alice asta care are obiceiul să guste din toate sticluțele. Hmm. H -h -h Acum s-a făcut mare cât casa. Hmm. Trebuie să o facem mică la loc. Pet! Pet! Pet! Ai! Hai, hai mai repede, adu o roabă plină. Plină? Plină cu ce? Cu, cu, ce, cu ce trebuie? Am în, înțeles. Hai mai repede odată cu roaba aia. Așa, așa, ține l de mine, așa, adu aproape așa. Acum, îi le aruncam pe fereastră, toate, așa. Fii atent, fii atent, Pet, să nu spargi geamul. La hai, hai, hai, hai, așa. Ce pietricele frumoase, parcă ar fi niște bomboane. Ia să pun una în gură, să ce gustare. stabil, iar mă fac mică, tot mai mică. Acum, acum aș putea să ies din casă, repede, până nu mă fac prea mică. Hey. Hai, nu mai numai nealis! lis, Alice. Să dește-o să-mi din cauza ta. Hai, hai, hai, fetiță, o să plecăm de aici. Te duc eu acasă. Chiar așa o să fac. Am să pe cal și o să plec. Ba să avem iertare. Dumnealui nu e cal, e câine. Latră-te, rog, ca să o convingi. A, a, a. așa mare? Ba deloc e un câine. E obișnuit. Tu ești prea mică. Acum ai putea să încap și în buzunarul de la vesta unchiului Charles. A, a, asta depinde de tine hai, hai hai, mai repede că se întunecă Dar peripetiile Alice Erau departe de a lua sfârșit Câinele fugea atât de repede Că fetița mică cât un degetar Abia se putea ține pe spinarea lui Ba atunci când câinele sări peste un șans Alice zbură cât colo și rămase întinsă chiar lângă piciorul unei ciuperci cu o pălărie mare, roșie. Iar pe această pălărie ședea fumându-și tacticos pipa o omidă. Când Alice se auzi o voce care o lua cam de sus. Cine ești tu?" În momentul de față nu știu nici eu bine cine sunt." Adică vreau să spun că știu cine am fost când m-am trezit azi dimineață Cred o să că m-am schimbat de câteva ori de atunci încoace <gătă> cum vine asta? explică-te Nu mă pot explica pentru că eu nu sunt eu Vedeți? Nu, nu văd Îmi turcearsc când nu vedeți până așa ah, Așadar crezi că ești schimbată? Mai mult ca sigur, nu pot aminti deloc despre lucruri pe care le știam bine De exemplu? De exemplu poezia, un bătrân mai tatăuil E, să auzim un bătrân mai tataul! Un bătrân mai tataul! Și să stai cu capul în jos? Un bătrân, ce ești copil? Oare crezi că ești frumos? Păi, vă cuștii! Nu știu, pentru că poate să fie și așa. Un bătrân mai tataul! Oare crezi că ești frumos? Un bătrân, ce ești copil? Ca să stai cu capul în jos? Pentru mine e totuna. Eu pot să stau și cu capul în jos, și tot la fel sunt. Nu înțeleg! Am pare rău, dar nu mai pot să te explic Trebuie să mă prefac în fluture Vă rog, mai o clipă, mai o clipă Uftim, a zburat Și eu ce mă fac? Tot gândindu-se ce să facă, Alice se pomeni în fața unei căsuțe. Și, tocmai când se întreba ce să facă, să intre, să nu intre, din pădure apăru apărut în guana mare o trăsură, și de pe capru sări un lacheu cu părul pudrat, ținând în mână un plic cu 77 de peceți. Ce lacheu ciudat? Are cap de rac. Și din căsut a ieșit un la chef cu cap de broască Urgent, urgent, e pentru ducese O invitație din partea reginei Din urgent, partea reginei urgent, O invitație urgent. pentru ducese. Urgent, urgent A bătut cineva? Da, cineva a bătut Cine a bătut? Eu a bătut Da, așa e Tu ai bătut N-are niciun rost. Și asta din două motive. Mai întâi pentru că eu mă aflu de aceeași parte a ușii cu tine. Și al doilea pentru că înăuntru e atât alarma alarmă că nu o să te audă nimeni. Încurcată treaba. Și atunci cum să faca să intru? Are avea rost să batia că uși ar fi între noi. Așa de pildă, dacă tu ai fi înăuntru și eu afară, ai bate, eu ți-aș deschide și ai putea să ieși. Și atunci, cum să fac ca să intru? Ți-am spus că nu are niciun rost să bați, de vreme ce eu sunt aici. Și eu sunt aici și de vreme și târziu. Și atunci, cum să fac ca să intru? Trebuie neapărat să intri. La asta nu m-am gândit. Atunci e... mai gândește-te. Eu am timp. Voi stai și marți și în martie și de seară tot aici am să fiu. Și atunci eu ce să fac? Te privește Cine mă privește? Cred că ducesa Am zărit-o la fereastră Uf! Văd că m-a scot la capăt Am să intru fără să bat În cazul acesta iau o pe sub arcadă Că acolo nu e nicio ușă Miroase, cred că am ajuns la bucătărie. Hahaha, Arce! Ha, ha, Au pus prea multe pe. Cum se fac, cum se fac, cum se fac, cum se fac să intru în vorbă? Dar cine e aici? Pe cine cauți, petito? Dumneavoastră sunteți duceasa? Că doar noi fim bucătarea mea. ha! Iar eu sunt bucurătoareasă că doar noi fim. Fi, hi, hi, hi, hi Duce, hehe, hehe, da! Tocmai vroiam să vă întreb: De ce râziști pisica de acolo? Pentru că le-am derâs! ha, ha, ha, ha, ha. De-abia aștept să te faci mare ca să te puni la frigare Unde? Poftim, ia să da jos cutecele De ce vorbești așa cu un copil? Nu cumva e venit să-mi faci educație ia mai bine și leagă el. Știți ce? Haide să cântăm un cântec de leagă Nani, nani, nani, nani, nani. Ce copil, ce copil nani. Ce omil, omil, Che coffee, che carattere, se Poftim. A dărămat-o dulapă cu vase. Eu trebuie să plec. Sunt invitată la regină. Ciudat copil, o în curte. Ah, bă, nu copil. Există și copii purcei, dar ăsta-i pur la adevărat. A, și acum lasă-mă ca-mi până peste cap. Hai că te conduc eu. Dragă pis. Te rog să nu spui pis, ci mis. Ceea ce înseamnă doamnă, că eu, doamnă, mis? Aș vrea să-mi spui încotroar trebuie să o iau. Asta depinde foarte mult de locul unde vrei să ajungi. Dacă vrei să ajungi la borcanul cu smântână, atunci trebuie să o iei spre dulap. Dacă vrei să ajungi la Cârnați, trebuie să ocolești clădirea și să nimerești la cămară. Mai vrei să știi ceva? Ce fel de oameni trăiesc pe aici? Spre sud și nord trăiește un palerier singuratic, iar spre Est și Vest, un epuraș tămnate. Așa că poți să o iei încotro dorești, că tot împreună să-i găsești. Spune mm -hmm. nu știi ce au de gând să facă cu facă pur celul, dacă era un puricei, știam eu ce trebuie să facă cu el. Duce esa spunea că dacă o să aibă peste 100 de kilograme, poate să ajungă chiar rege. Pentru că, vezi tu, regele e personajul cel mai cu greutate. Și acum, la revedere! La revedere! Crezi că să ne mai întâlnim? Mai mult ca sigur la ceaiul dat de regină Dar eu n-am fost poftită oh, oh, oh, Nu-ți fă griji! acolo sunt primiți toți nepoftiți Și a plecat alis mai departe Spre est și vest, spre nord și, și A ajuns la casa iepurașul de la început, Alice și-a dat seama că e un alt iepure, nu cel cu ochii roșii, cu mănuși albe, cu toate că avea și el un ceas de buzunar. Sub un copac, în fața casei, iepurile își lua ceaiul împreună cu pălărierul. Deși masa era mare, cei doi ședeau îngrămădiți într-o parte a ei. Cum o văzure pe Alice, începură să strige. Nu-i loc! Nu-i nu loc!" A, nu Păi, servește loc berechet. Mm, servește te cu vin. Dar nu văd nicio picătură de vin la masă. Nici nu este. Atunci nu e prea frumos din partea lumii tale să mă poftești să iau vin. Dar nici din partea ta nu e frumos să te așezi nepoftită. N-am știut că e masa voastră. Văd că-i pusă pentru mai mulți și voi sunteți numai doi. A, ar trebui să te mai tunzi și pe urmă să răspunzi. Mm, el se pricepe ca i pălărier. -a spune mai bine de ce seamănă corbul cu o masă de scris. Habar n Nici eu. Nici eu. Cred că ați putea să petreceți timpul mai cu cap decât să-l irosiți cu ghicitorile fără dezlegare. E, mai cu cap? Păi tocmai asta -i. Timpul nu mai are cap. l a tăiat Regina. De atunci timpul stă cu orele la șase ah de aceea sunt atâtea tacâmuri de ai la masă? Da, tot timpul e ora ceaiului, de nu avem vreme să mai spălăm vasele haha ha, acum înțeleg Vă mutați mereu locul în jurul mesei, nu-i așa? Chiar așa, pe măsură ce întrebuințăm tacâmurile Dar ce se întâmplă când ajungeți din nou la capătul mesei? Ei, nu ajungem niciodată, pentru că masa e rotundă Ei, Acum, după ce te am înlămurit, nu vrei să mai iei puțin ceai? Nu pot să mai iau puțin, de vreme ce până acum nu am luat deloc. Poate vrei puțin sirop. Sirop? Dar de unde să iau sirop? De la fântână. De la fântână nu pot să iau decât apă. Ha, te înșeli? De vreme ce poți să iei apă de la o fântână obișnuită, de ce n-ai putea să iei sirop de la o fântână cu sirop? Veți pe aici o fântână cu sirop? Avem numai o fântână cu lapte și alta cu vin Și mai avem o fântână părăsită, dar nu cred că era cu sirop Dacă era cu sirop, n-am fi părăsit-o niciodată e, Și acum, după ce te-ai ospătat și te-ai odihnit, ar fi timpul e, să pornești din nou la drum De pornit aș porni, dar nu știu drumul asta e foarte simplu O ei chiar spre copa cu acela, îl vezi? Cel din stânga sau cel din dreapta? Care vrei, că nu-i decât unul? Alice își lua ziua bună de la iepure și de la pălărier. Când ajunse la capătul drumului, se pomeni într-un parc minunat Plin cu flori strălucitoare Și fântâni cu apă răcoroasă și... Da ce se aude? Că din armă iscusiți, la la la la Nu căutați când o să găsiți, tra-la-la-la-la la mă marcă la, -la, -la. la para tra la la la la Nicăieri nu s-au aflat, tra -la, la la la Sapă, sapă, sapă, porna-apă Porna-apă, Porna -apă. Porna -apă. nici o buruiană nu ne scapă, ha -ha! Am avut un caz mai rar, chiar acum doian. ani Am cules dintr-un stejar, ban de aur, ban, ban, ban Ei, dar alții au noroc, i-am ascuns în scrim și l-a găsit regina în loc, doar cu chindă plin Doar, doar cu chindă de plin <laughs> Gradinar măi, scusiţi Nu cautați că Nu o să găsiți! Nu mai la la la la la nu s-au aflat, tra la la la Sapă, sapă, sapă, doar mă apă Nici o buruiană nu ne scapă, ha-ha! Doar o dată într-un an, chiar acum trei ani Au crescut într-un castan, nu castane, ci bostani Și calare cum trecea regele la trap O castan, ha <zobaczy> i-a căzut în cap Ia a căzut-un cam! Grăb <laughs> din scuziți, -la, la la la Nu cătați că n-o să găsiți, tra-la-la-la-la! -la -la. Meșter mai mare la palat. tra-la-la-la-la! Nicăieri nu s-au aflat, tra-la-la-la-la! Mă gătiți seama, cinciule, că mă strofești cu vopsea! Nu-ți o de vină! Șapte mi-a dat peste cot! Bravo, cinciule, totdeauna dai vina pe alții. Mai bine, n-ai mai vorbit. Chiar ieri am auzit-o pe regină spunând că ai merita să ți se taie capul. Mi? pentru ce? Asta nu e treaba ta. Dar la cui? A reginii, firește. Dacă n-aș vedea că sunteți grădinari, aș crede că sunteți cărți de joc. Noi suntem grădinarii reginii de copa. Și de ce vopsiți strandafirii? Pentru că, de fapt, toți strandafirii de aici trebuie să fie roșii. Și noi am sădit din greșeală unul alb da, Dacă descopere regina treaba asta Pune de îndată să ne taie capul la tot Da, bietul da. nouă și-a pierdut capul dintr-o neatenție uh -huh. A dus bucătăresii în loc de bulbi de ceapă Bulbi de trandafir. <laughs> și regina nu poate să sufere mirosul de trandafir în salată Sau mirosul de ceapă în dulceață uh -huh. Da, iată că vine, vine cu tot alaiul domnesc Bine, bine nejunam, se inste teze, teze grepina, da ke, da ke, da ke vroiu flori, Ar are, nare, Al alte culori, capabilitate. Capul mi-l taie Capul mi-l taie Capul mi-l taie ah, Ce alb cu ochii roșii și mărungi de căprioară mm, Nu, nu cred să ne cunoaștem de undeva Ba da, ba da, ne cunoaștem foarte bine Ce mai face ducesa? <gânt> nicio vorbă Regina a aruncat-o în închisoare Zău? Dar ce-a făcut? Am pe pereții din sala tronului Așa? Și nu e voie? A, ba, da, dar numai regina are voie E, ce tot șușătiți acolo? Cine e făptura asta? Eu sunt Alice, Maria ta Alice? Alice? N-am auzit! Tăia ții capul! Gândește-te, draga mea, nu-i decât un copil Gândiți-vă, cum am să mai merg la școală fără cap? N-am timp să mă gândesc! De altfel se zice că ești și foarte opositor. De a mea nu te gândi, dar e un lucru care să în ochi. Sarea în ochi? Ustură? tăiați i capul! A regele-i Măriata. No, îl am mai tăiat de câteva ori, dar tot degeaba. Nu se vede nicio schimbare. Ei! Nu s-ar putea să o facem după partida de crochet. Ar putea să joace cu noi. Ah, bună idee! Alice, știi să joci crochet? Desigur, abia aștept să vă pocnesc cu o bilă în cap Maria ta <laughs> Bravo, bravo! Dacă izbutești, vei fi cea mai bună jucătoare din împărăția mea Nici unul dintre noi n-a reușit încă să nimerească bilele Pentru că în loc de bile, jucăm cu arici Și când te pregătești să-l nimerești, aluatul la sănătoasă te aștept, fetiță, pe terenul de crochet! Să mergem, Maria ta! Pă Maria ta, luați-o pă ia... se... Vezi? am spus că ne vom mai întâlni? Ce bine, îmi pare! E întotdeauna plăcut să întâlnești o cunoștință veche! O, ce părere ai despre regină? E o persoană foarte drăguță și amabilă! După cât am dau seama, ai și deprins manierele de la curte. Aici, într-adevăr, nu e bine să spui ceea ce gândești, că regina și taie capul. Începe Nu no, no, trebuie să ne grăbim, să nu-i lăsăm să ne aștepte, că nu ne așteaptă. Alice și Pisica Sosirea în sala de judecată Regele și regina ședeau pe tron În jurul lor era adunat O mare mulțime Formată din tot felul de dobitoace Precum și dintr-un întreg Pachet de cărți de joc În fața lor stătea un valet cu lanțurile La mâini și la picioare Și cu câte un soldat De o carte Vreau să spun de o parte și de alta Lângă rege se afla iepurile cel alb cu ochii roșii. Ținea cu mănușile lui albe din piele de căprioară o trompetă din care citea și un sul de pergament în care sufla, că se zăpăcise de tot. În mijlocul curții regale, frumos măturate, era o masă și pe ea o farfurioară cu plăcinte. Alice își spuse pe de s-ar trece mai repede la tratație și dans. Liniște sveșnice, adică sfetnice, citește actul de acuzare. Tot să nu sar nimic. Act de acuzare, numărul putare. Într-o zi de toamnă, o strimată doamnă, Doamna cea de tobă a găsit pe sobă niște plăcințele, niște plăcințele. Uvale de dindă a intrat în pindă, a sărit pe geam și ne tabne A plecat cu ele zece, plăcințe. zece plăcințele. Zece plăcințele, zece plăcințele. Teamă primul martor. dar te rog nu cânta și cheamă-l proză. Altfel nu mai terminăm judecata. Primul martor. cine e și ce postești? Ă, ce poftești? Eu sunt pălărier și nu știu nimic. Atunci, ce fel de pălărier mai ești dacă nu știi să faci pălării? Aaa? N-am spus că nu știu să fac pălării. Nu știu să depun mărturii? Noi, nimic, dar te învățăm noi. Ce ai acolo? Aici? Ce ai? Nu mai înțeles. Ce ai în mână? Nu în mână, în ceasca. Asta spunem și eu. M-a schemat atât de urgent că am venit cu ceasca de ceai. Mai aș putea pălăria? A, nu pot, e cu de cap. Atunci scoate-o cu cap, cu tot. Regina te sfătește de bine? Cu plăcere, dar n-am să pot să mai beau ceaiul. Ce-ai avut și ce-ai pierdut? Tăiați ții capul. A, și cine o să vă mai facă pălării, Maria Să nu mai pierdem vremea. Martor, ce știi despre valet? Nu știu nimic, nu eu i-am făcut pălăria. Dar despre plăcinte? E, despre plăcinte? Mai bine întrebați-o pe bucătăreață. Martorul următor. Să fie adusă bucătărea nu e nevoie să fiu adusă, că nu-ți duceasă. Hm. Am venit și singură. Ce știi despre plăcinte? Ha -ha! Păi să vă dau uite, majestate. Se pun cinci părți de piper și trei părți aluat... luat. Mai scurt, mai ascult, a luat sau n-a luat? A luat, a luat! L-ai văzut tu? cum să nu-l văd dacă eu l-am preparat. Hm? La ce l-ai preparat? E că-și la frumaterie materie. ești pe la ceva? Mm. <laughs> Iar le-ați încurcat Nu e vorba de aluat Ci de aluat mai ia Cum îndrăznește După ce l-am prins Vrea să mai ia Așa se întâmplă întotdeauna când nu știi Care e diferența dintre un substantiv și un verb Ei că vedem noi acum cine știe Citește-l pe ultimul martor. A B -C. Ia o de la A, Nu? No. Alice Prezent! Vai, draga Alice, ai crescut atât de mult că, uite, te-ai de pe bancă și ai răsturnat pe toată lumea. Vă rog să mă iertați. Ei <fie> bine, ce știi despre această chestiune? Dar te rog să fii mai scurtă dacă poți. Atunci am să stau jos. Nu știu nimic. Chiar nimic? Chiar nimic! asta e foarte important. Toate nimicurile sunt foarte importante. Vrei să spui ceva? Da. Ah, da. mi am adus aminte. Regula 42. Orice persoană mai lungă de un kilometru trebuie să sa părăsească sala. Dar eu nu am un kilometru. Ba da. Ba nu. Ce fetiță rău crescută. Cum mă place să ne contrazici? Adică spuneți că am un kilometru, adică că sunt bine crescută. Regula asta e cea mai veche din regulile noastre. Păi dacă e cea mai veche ar trebui să poarte numărul 1. Da? La asta nu m-am gândit. Trebuie să fie ceva încurcat aici. Ah, ah, ah, ah, Mi-am adus aminte. Le-am numelatat index... <laughs> 42, 41, 40... Maria cine-ai aici? Aici nu judeca nimeni. Mai sunt mărturite de depus? Mariatta, hârciogul polițai mi-a trimis o hârtie pe care chiar din aur a descoperit-o. – Cu ce era acoperită? – Cu o plăcintă, maria. ta. Și unde? Pl – Și plăcintă unde-i? – a mâncat-o polițaiul. – Ce scrie în ea? – plăcintă? Păi, a mâncat-o. – În scrisoare? ză scrisoare? Păi n-am deschis-o încă. Pare o scrisoare adresată de acuzat cuiva. – Aha, așa trebuie să fie. Da, că nu cumva m adresată nimănui. Ceea ce nu prea se obișnuiește pe cum știți? Nu, nu, că nu are adresă și n-are nici timbru și n-are nici tampilă și parcă nici n-ar fi scrisoare, măriata, ta. Sunt niște versuri, dar și ne trimite versuri prin poștă. Sunt scrise de mâna lui? Nu, și tocmai asta e cel mai suspect. Îi în acuzatul? Ai imitat scrisul cuiva? Nu am scris eu versul din asta. Nimeni nu poate dovedi că l-am scris, nu. de de ce nu l-am semnat? Asta A nu e nicio Sunt patitia care semnează versuri și tot nu pot dovedi că sunt scrise de ei. E limpede că e vinovat. Ba nu e limpede deloc, Mariata, nici nu știm despre ce e vorba în poezie. Citești tu? M eu? Mariata, și de unde să încep? Începe cu... cu începutul. Da? Mergi tot înainte și când ajungi la sfârșit, oprește-te. Liniștea, liniștea, citesc scredoare. Știi, mi-au spus că ai fost la ea și că i-ai vorbit de mine Ea zicea că nu e așa, dar că nu înnot prea bine Vorbă le-a că eu n-am plecat Și ai ce-i drept Dacă ea știa nu zău, haha, ce te-ar mai fi luat de piept Una ea și lui vreo două, iar nouă, toate treile E și ce caparăplouă, poate astea sale mele eu stau ea, de ar fi să fim în proces amestecați. Ea e sigură că-i scapi cum am fost și noi scăpați. Până să te îmbolnăvești, asta este chiar așa. Adică ai fost doar tu între el și noi și ea. Nu să nu le spui ce mult i-a plăcut, că vreau să fie un secret de noi știuți. doar de noi și pe vecie. Uf, Gata! Gata! Aceasta e probă cea mai zdrobitoare! Să îi se taie capul Stați puțin Dacă vreau unul dintre voi în stare să explice aceste versuri Îl învăța și ce Dar eu cred că n-au nicio noimă zis ce spune dumneavoastră? Și că n-au nicio noimă Dacă n-au nicio noimă, atât mai bine Ce să ne mai batem capul, să le deslegăm. Stați, stați Eu parcă le văd un înțeles ea zicea că nu not prea bine, acuzat, da, știi să nu sau nu? Păi cum să știu, Maria ta? Sunt un valet de carton. Dacă intru în apă, mă moi de tot. Bun! Dacă ea știa, asta trebuie să fie Regina. Ce te -ai mai fi luat de piept? Una ei și lui vreo două. E clar, asta a făcut cu plăcințelele. Ei și cei ca afară plou. Toate astea le mele. Dați-mi coace plăcintele. Și cu asta, judecata s-a terminat. Să-i se taie capul. Păi, dacă îți tăie în capul, rămânem fără valet. Cine o să ne mai servească? Cine o să-mi pui dimineața papucii? Cine o să ne aducă mâncare la pat? Toate astea sunt prostii. Nu suntem decât un pachet de cărți de joc. Nu mai desprin și vă dărâm, și castelul! Hei, ce s-a întâmplat? Unde sunt? un Mucliciați unde ești? Aici, draga mea. Aici. Castelul! S-a dărâmat castelul! Regele și regina, Ceara, unde-s? Ai visat, draga mea. Pe semne, vântul a bătut mai tare în fereastră și te-a speriat. Ce vis ciudat! Ieprele albi și pălărierul și omida! Toate au fost închipuiri. Dar sunt curioasă să știu dacă acum sunt mică sau mare. E, asta numai tu o poți dovedi. E sigur însă că în fiecare zi crești câte puțin și te faci tot mai mare. Unghiule, Charles, știi ceva? Nu. Oricât de mare am să ajung, niciodată n-am să uit Așa. câte mi s-au întâmplat în seara minunată. Pe care, de fapt, nici nu știu prea bine dacă le-am visat sau le-ai născocit dumneata pe... Pentru toți copiii ca mine. De Luis Carroll Adaptare și dramatizare de Felicia Mărgineanu Muzica de Aurel Giroveanu Au interpretat Nicolae Gărdescu, George Groner, Nelly Sterian, Nineta Gusti și Zizi Șerban, artiști meriți, Horia Căciulescu, Gheorghe Trestian, Mircea Șeptilici, Sandu Sticlaru, Dumitru Furdui, Rodica Tapalagă, Marius Pepino, Cornel Elefterescu, Emil Popescu, Elena Niconescu, Elisabeta Voiculescu, Petre Asan. În rolul Alice, Dana Toma și Mihaela Istrate.